Biz onlara yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırmaq üçün ibadət edirik deyillər. Şübhəsiz ki, Allah ixtilafda olduqları məsələlər barəsində, qiyamət günü onların arasında hökm edəcəkdir. Allah yalançı nankör olan kimsəni doğru yılan vəffəq etməz. Əgər Allah özünə övlad götürmək istəsə Yaratdıqlarından istədiyini, özü də ən mükəmməlini seçərdi. O, paç və müqəddəsdir. Allaha övlad götürmən yaraşmaz. Bütün kainat Allahın qüdrət əsəri olu ola, onun övladə nə ehtiyacı var? O, bir olan, hər şeyi qəhr edən, hər şəyə gücü yetən Allahdır.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 Hələ küfrünlə bir müddət dövran sür, Şübhəsiz ki, sən cəhənnəm əhlindənsən. Məyər ahirətdən qorxan, Rəbbinə, Allahının mərhəmətinə ümid bəsləyən, Gəh səcdiyə qapanıb, Gəh də ayaq üstə durub gecə saatlarını ibadət içində keçirən, Müthi bəndə kafirlə birdi mi? Deyil, Heç bilənlərlə bilməyənlər alimlə cahil eyni ola bilərmi? Allahın ayələrindən, dəlillərindən yalnız ağıl sahibləri ibret alar. Ya peyğəmbər! Mənim adımdan qullarmadır. Ey mənim iman gətirən bəndələrim, Rəbbinizdən qorxun.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 İtaətiməz Allaha məxsus edərək, Yalnız Ona ibadət etmək əmr olunmuşdur. Mənə bu ümmətdən ilk müsəlman olmaq buyurulmuşdur. De, əgər Rəbbim asə olsam, Doğrusu, müthiş günün, böyük günün, Qiyamətin əzabından qorxuram. De, mən Allaha dinimi,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 Onların üstlerinde ve altlarında oddan siper, kölgeliği vardır. Allah öz bendelerini bununla, bu ezabla korkudur. Ey bendelerim, menden korkun. Tağuta, şeytana, bütlere ibadet etmeyden çekinib tövbe ederek, Allah'a taraf kaydanları müjde gözlüyür. Ya Peygamber, Bəndələrmə cənnətlə müjdə ver. O kəslər ki, sözü dinləyib, Onun ən gözəlinə, düzgününə uyarlar. Onlar Allahın doğru yola yönətdiyi kimsələrdir, Ağıl sahibləri deyil olardı. Yə Pəyğəmbər, Məyər sən haqqında, lövh-i məhvuzda, Əzab sözü, hökmü vacib olmuş kimsəni qoruya bilərsənmi?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 Məyər Allahın göydən yağış yağdırdığını, Onu yer üzündəki bulaqlara axıttığını, Sonra onunla növbə növ əkin yetişdirdiyini görmürsənmə, Sonra o əkin quruyar, Sən onu saralmış görərsən, Sonra Allah onu kör-köpə döndərər. Həqiqətən bunda, Ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. Məyər Allahın köksünü,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 Onlar üçün Rəbbinin dərgahında diləri iləri hər şey var. Yaxşı işlər görənlərin mükafatı budur. Allah bununla onların etdiyiləri ən pis işlərin üstünü örtəcək və gördüyüləri ən yaxşı işlərə görə onları mükafatlandıracaqdır. Yaxud etdiyiləri əməllərin ən gözəl mükafatını verəcəkdir. Yə Peyğəmbər!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 De, ey gövmem, siz özünüzə uyğun tərzdə işinizi görün. Mən də özümə münasib şəkildə işimi görəcəyəm. Və ya siz əlinizdən gələni edin, mən də əlimdən gələni edəcəm. Siz mütləq biləcəksiz ki, rüsvay işi əzab kime gələcək, kim həmişəli əzabad ucar olacaqdır. Ya peyğəmbər, biz kitabı Qur'anı insanlar üçün sənə haqq olaraq nazil etdi. Kim doğru yolda olsa, özü üçün öz xeyrinə olar. Kim haqq yoldan çıxsa, zərəri özünə yetişər. Sən onlara vəkil deyilsən. Allah, əcəli çatan kimsələrin canlarını, ruhlarını olar öldüyü zaman, ölməyənlərin,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 Əcəlləri gəlib çatıncaya qədər yuxudan oyandıqda bədənlərinə qayıt Həqiqətən, bunda düşünən bir qövm Allahın hər şəyə qadır olmasını, qiyamət günü ölüləri dirildəcəyinə dəlalət edən əlamətlər vardır. Yoxsa olar, müşriklər Allahdan qeyrilərini, bütləri şəfayətçi etdilər? Ya Peyxəmbər! De, onlar heç bir şeyə malik olmadığıları və heç bir şey qanmadığıları halda şəfayət mi edəcəklər? De, bütün şəfayət yalnız Allaha məxsustur. Göylərin və yerin hökmü onun əlindədir. Sonra siz qiyamət günü onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Allah tək olaraq anıldığı, La ilahe illallah deyildiyi zaman Ahirətə inanmayanların qəlbəri nifrətlə dolar Ondan Allahdan başqaları Bütlər, tanrılar Yad edildiyi zamanı isə Onları dərhal sevinc bürüyər De Ey göylər və yeri yoxdan yaradan Ey gizli nevaşkarı bilən Allah Bəndələrin arasında İxtilafda olduqları məsələlər barəsində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 olara dünyada etdikləri pis əməllərin cəzası pis nəticəsi görünəcək və istərsə etdikləri əzab onları saracaqdır insana bir zərər toxunduğu sıxıntı üz verdiyi zaman bizə dua edir sonra dərgahımızdan ona bir nemət əta etdikdə bu mənə yalnız bilimmə ticarətdən qazanc işlərindən başım çıxdığına görə verilmişdir deyir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 İbrətlər vardır Ya Peyğəmbər Mənim adımdan qullarmadı Ey mənim günah törətmə ilə Özlərinə zülm etməyi də hədddaşmış bəndələrim Allahın rəhmindən ümitsiz olmayın Allah tövbə etdiyi bütün günahları bağışlayar Həqiqətən o bağışlayandır Rəhmədəndir Tövbə edib Rəbbinizə dönün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 Həqiqətən mən Allahın hökmlərinə, Qurana, Peyğəmbərə və möminlərə isteyza edirdim deməsin. Yaxud, Əgər Allah məni doğru yola yönəlsə idi, Mən mütləq, Mütləq ilərdən olardım söyləməsin. Və ya əzabı gördüyü zaman, Çaş bir dəfə də dünyaya qayıda biləydim, Yaxşı işlər görənlərdən olardım deməsin. Onun bu sözlərinin cavabında, Allah belə buyurur.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 Yerində, göyündə hükmü ancaq Allahın əlindədir Bütün kainat Allahın qüdrətinə tabi edir. Allah müşriklərin ona aid etdiyilər isfətlərdən Tamamilə uzaq Və ucadır Sur Birinci dəfə çalınacaq Allahın göylərdə və yerdə olan istədiyi kimsələrdən Cebrail Mikail Ezrail və İstrafildən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 Girin cəhənnəmin qaplarına Orada əbədi qalmaq üçün İman gətirməyə təkəbbür göstərənlərin məskəni Necə də pisdir Rəbbindən qurxanlar da Dəstə dəstə cənnətə gətiriləcəklər Nəhayət ora çatınca Onun qapıları açılacaq Və cənnət gözəkçiləri onlara Salam əleykum Sizə salam olsun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 Mələkləri də ərşi hər tərəfdən əhatə edərək, Rəbbini həm sənayilən təqdis edən görəcəksən. Onların bütün məxlugatın arasında ədalətlə hökm olunacaq. Möminlər cənnətə, kafirlər cəhənnəmə girəcək və mələklərlə möminlər tərəfindən bir ağızdan aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun